Teatru radiofonic Colegii Adaptare radiofonică după piesa omonimă de Emanuel Braginski și Eldar Reazanov. Înregistrare din anul 1977. și timizi, Anatolii Efremovici Novosilțe își cam subapreciează calitățile. Anatolii e candidatura cea mai potrivită. E băiat dezghețat pe toatele, știe? Afirmă cu toată convingerea colega lui, Olga Petrovna. se cu ușurință soluția cât de încurcă Și frământă -te pentru toți Ce cadou să cumpărăm, ce flori Colega Șura nu-și mai vede capul de greș Între altele fiind zis Obligațiile obștești Nu-i mai lasă timp pentru cele de serviciu Din stofi sunt la mod de... Cum spuneam, bumbacul, tricotajul, mătasea naturală, dantelele, se sunt Verucica, secretară noastră, e recunoscută ca expert în materie de mode. și Novoselțe, sunteți chemat la Ludmila Procoviemna. Când e în exercițiul funcțiunii, Vera e conștienciozitatea întruchipată. chipată. Și, în sfârșit, ea temuta directoare, subalternii Subalterii îi zic scorpia. Din păcate, mai avem încălcări de disciplină. În timpul orilor de lucru, și noi și permis să corinde magazinele și altele de felul acestora. Ludmila Prokofievna Kalugina e foarte severă și exigentă, precum vedeți. Acestea fiind zise, soluăm o luăm de la început. Să vedem seară la Natașa Igorova! Se adună o companie pe cinste! Și o să ne mai veseli! Mă dândeați! Ludmilă Procoșna este? Așteptați o clipă! Cum cine o să fie? Vor fi toți ai noștri! Vă rog, mm. mă, mă numesc Yuri Grigoriević. Aș vrea să intru la Ludmilă Procoșna. Ne-am inteles, Aluna! O să-ți telefonez ceva mai târziu. Vreau să zic că. Dumneavoastră sunteți Iurii Da. Credeam că e un vizitator, pur și simplu. Puteți intra. Ludmila Procofimna este. Mulțumesc. Bună Ludmila Procofimna. Iată, cam și sosit. Bună dimineața. Permiteți-mi să vă ofer un suvenir din Elveția. Hmm. Poftim. Stilul acesta are opt culori. E foarte comod pentru rezoluții. Culoarea neagră pentru respins, verde hmm. culoarea speranței, roșu pentru contabilitate. De achitat. Parte spiritual. Mulțumesc. poftim. Vera, chemați la mine pe Novosilcev. Imediat. Da, cine e Novosilcev? Un funcționar obișnuit. O mediocritate. Din păcate, mai avem și dintre aceștia. Tăvar și Novoselță, Sunteți chemat la Ludmila Prokofievna. Da, da, vin imediat. la atac. Trebuie să te-ntorci de la ea șef de secție. Fii serioasă, Oricica. Ce prezint eu pentru ea? Unulitate, un logo, ca și ceilalți de altfel. Salut, Veroica. Salut. Pot intra? Da. Ludmila Procovievna vă așteaptă. Yura, nu te-ai schimbat de loc, mă. Dar nici tu nu te-ai schimbat. Mă scuzați, vă rog luăm la Prokofiev. Da, un vechi <coughs> prieten, am, da, am fost colegi de, de institut, și... da. Pare bine. Tovarăși, nu vă Vasilețev, mi-a adus raportul de dare de seama? da, poftim. Ar trebui să lucrească cu mai mult suflet, tovarășe, nu o sărțăv. Ori faci un lucru cu toată seriozitatea, ori nu-l faci deloc. Statistica e o știință. Ea nu permite probabilități. N-aveți dreptul să folosiți date necontrolate. Eu am controlat totul, nu la procurie. Luați-l, vă rog, și revedeți-l. Ați observat că în vânzare lipsesc aspiratoare de praf și cradăției mai late? Da, nici fafurii adânci nu sunt... Aceasta e din cauza că planificarea o fac niște persoane iresponsabile, ca și dumneavoastră. Iorii Grigoreviști, dumneavoastră. dumneavoastră ca locuitor, am să vă rog să vă îndreptați toată atenția asupra disciplinei de muncă. Am înțeles. Din păcate, mai avem încălcări de disciplină, mai au loc întârzieri, în timpul orilor de lucru, tovarășii noștri își permit să corinde magazinele și altele de felul acestora. Da, tovarășii nu Mai aveți ceva de clarificat? Nu. Atunci sunteți liber. La revedere. Ce se aude? Te putem felicita? M? Cum să nu? Dar sunt șanse, nu-i așa? M-aș mira, m-aș mira. E bine, dar ce motive are? Hai să o lăsăm încurcat. Știi cine o să fie locțitorul cotoranții noastre, nu? Îl mai ții minte pe Iura? care Iura? care Iura? De parcă nici nu v-ați fi știut vreodată. Cum? Iurca samochvâlov. Iurca samochvâlov. Nu mai spune, e cumarata. Oh oh oh oh oh! Ola! Iură! Dumnezeule, ce frumusețe de barbat! Ola, sunt încântat să te văd. Oh, dar nu te schimba deloc. Dragii mei. Unde am putea sta de voru pe deci de Nu eu. vă pot primi în cabinetul meu, e în reparație. <laughs> Ei, știți, sunt toți șefii noi și încep activitatea prin reparația Aha. cabinetului de lucru. <laughs> <laughs> nu face nimic. Întotdeauna sunt de vorba aici, pe culoare, da? Mm. E bun. E, hai, povestiți-mi cum mai trăiești tu le? Bine, trăiesc bine. Am o locuință bună. Ce uhum. drept e în afara orașului, dar stați metroul metroului aproape. Vitea fiul meu are de acum 14 ani. 14 Da, e mare, face sport. Sosul de asemenea îi merge bine. la operat însuși Mișnevski. Acum la sanatoriu, ne sunt ok. Îmi plac excursiile, teatrul, primim des oaspeți. Uite așa. Tu cum mă duci? În hmm? regulă. Ultimii doi ne am lucrat la Geneva. Oh! Minunat! Dar și mai minunat e că te întors la noi și încă în calitate de șef. Iura! Da? Ajută-i lui Tole! Dar bine, unde s-a mai pomenit o așa nedreptate? Știi, Iura! La noi e vacant locul de șef de secție. Așa. Tole e candidatura cea mai potrivită. O e băiat dezghețat pe toate, le știe? Plus, la asta mai are și doi copii. Oalea, calmează te Copiii Copiiții smertule? Da, cine e soția? N-are soția asta e. L-a părăsit și a lăsat pe cap copiii. Oalea, nu e adevărat. Singur nu i-am cedat copiii. Da e o idee bună avansările lui tău. Le-am plăcut. Mm -hmm. Păi, acționează, dar ești șef mare? Da, e o idee bună. O să încerc chiar acum. Așteptați-mă aici, Iura. Iura, hai mi-te privi. Nu ne-am văzut atâta. Poate am retrogradat între tine. Ei, lasă, nu mai faci pe Modestul acolo. Ludmila Procofina, mi-a uitut o idee. Ce-ar fi să-l numim șef de secție pe Măvosilț? Faptul că a prezentat un raport slab nu e în criteriu determinant. Omul pur și simplu n-are teren de activitate. Dar, <gătă -i> să vedeți... <gătă -i> eu... Înțeleg dorința dumneavoastră. Firească de altfel. De a vă proteja prietenul. Dar aș prefera să avansăm pe cei care o merită. Așa că, vă rog să mă scuzați. Ei, ce este... N-a ieșit nimic. A. Ei, nu nimic, asemenea lucruri nu se hotărăsc dintr-o dată. Da, Dar îți promit că totul o să fie în regulă un pic de răbdare numai. Iura, întotdeauna am avut încredere în tine. A. Fiți fără grijă, tovarășe șef adjunct, față de străini nu permite niciun fel de familiarități cu dumneavoastră. Mm, ați fost întotdeauna tacticoasă, <laughs> Olga Petrov. Oh Vai de mine! M-am luat cu vorba de magazinul la se închide la întrerupere. Fug, fug, vă părăsesc! <laughs> Întreruperea noastră pentru prânz coincide cu a magazinului. Mm -hmm. Știi? Dar fie, într fii într-adevăr să fie de secție. Te știu de mult, suntem prieteni vechi. Aș avea tot sprijinul din partea ta. Da. Calugina ce drept, mă prea are la inimă. De Consiliul mediocrității, Cred că are dreptate, Iura. Îi înțeleg prea bine. Ironie e masca celor lipsiți de apărare. Fie pe pace, voi face totul ca să mă apropii de calugina. Ascultă, ce slăbiciune are după părerea ta? Lasă-o baută. N-are niciun fel de slăbiciune. Mm -hmm. Nu mai e tânără, nici prea frumoasă nu e... Femeie fără soț? Ea nu femeie, e director. Ascultă, azi vreau să consemnez aranjarea mea la serviciu. Vino neapărat. La fi invitată și ca Lugina, Uite, satul meu, încearcă să o tratez, pur și simplu ca pe o femeie și nu ca pe un director. Nu, Iura, nu pot. E peste puterele mele. Și pe urmă, să fac de dragul carierei. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu să propun să-i faci declarații de dragoste eternă. Ce naiba? Nu, nu, nu, pentru nimic în lume. Tăvarășe, câte 50 de copeci fiecare? Eu am, dat de cum? Dumneavoastră sunteți nou locțiitor al directorului? Da, de da, ce s-a întâmplat? Depuneți 50 de copeci pentru cadou. Mașa Sereznevă a născut un băiețel. E comod, lăbine oastră. Soția noastră mi-a făcut o impresie bună. Aici gusturile noastre coincid. Sper că gusturile noastre vor coincide și în lucru. Consider că dușmanul nostru comun e inerția. Din cauza ei nu ne putem debarasa de neajunsuri. Pentru a lupta cu neajunsurile, trebuie să le observăm la timp. Să nu le lăsăm în umbra. La vieți dreptate. Torciți-vă la oaspețiuri, nu-i lasa sa se pictisească. Mm. Cum aș putea să vă las singură? Eu vreau un pic de liniște. Voi vreau să acestea. Galăgia mă a lăsați Lasati-va, vă mă rog. E Atunci odihniți-vă un pic. Eu voi reveni. Ce dați dați? Eu să pe mine? Dolea, tocmai acum e momentul potrivit. Ludmila nu e singura a niște reviste în camera de alături. N-are decât, -o să Ei, nu o să-i Ei, nu-o prostul, ne-am nu, înțeles doar. Du-te și servești un cocktail. Crezi că o să ajute la ceva? Hai, du-te, du să du-te, du Dolea. Ludmila Procofiuna, se poate? Poftim. Luați loc. mulțumesc. Ați vrut să mă întrebați ceva? Vă ascult. Da. Vreau să vă propun un cocktail. Eu nu beau, tovarășe, nu vă să Nici eu. Atunci, aceea s-a dus paharele acestea. Nu mă scuzați, vă rog. Știți... Ludmila Procovevna, ați avut perfectă dreptate. Am început să refac raportul și simt că e cu mult mai bun acum. Mă bucură să aud tovarășelova sălță. Ludmila Prokofievna, dumneavoastră vă place să strângeți ciuperci? Ce ți spus? Ciuperci. Zic albe burețe de, de, de nu m-a preocupat niciodată în letnicirea aceasta. Păcat. E un de-letnicire frumoasă și interesantă. Știți, când cunoști bine ciupercile, e foarte ușor să le găsești. Dacă v-ar ai secetoasă, ele crezi de obicei în vâlcire, unde e mai umed și... Sunteți un mare cunoscător în ciuperci, Tovarășe Nova Seltzef. Printre altele... Pe mine mă cheamă Anatolii Efremovici. Voi ne minte, tovarășe Novă Mai aveți ceva? Nu. No. Atunci sunteți liber. La revedere. La revedere, tovarășe Novă Coctaiul. Nu mă obișnuiești, despre ce ați discutat Despre ciuperci. De ce nu e despre ciuperci? Știu că n-aveam să discut cu ea despre șarpi. Cu alte cuvinte ne-am distrat de minune. Bine, dar lupi-n la Procofi nu a observat puțin atenție. <gătă -i> mă tem că nu... Ia spune -mi, spune -mi, te rog ai de gând să împătrânești economist? am de gând, Iura, dar spune nu s-ar cumva în alt mod. Fă Fă atentia, nu fără atenție astea. Deci, când rămân singur cu ea, mi se moaie picioarele și păi nu știu despre ce aș putea vorbi. Găsești găsește și tot, e te mai, mai așa. E o femeie deșteaptă. Crezi? Da, de o să încerc. încerc. Hai, hai, hai, hai. Uite, nu mai sunt în fire puțin și încerc din nou. Bun. Nu mă invitați la dans. O, o da, pe droluna, vă rog, permiteți-mi să vă invit. Îți mai mintește scapadele noastre la cafenea? Ți ne-am dus cu toată grupa. Am comandat câte și mai câte. Iar când a fost să achetăm ne-am dat seama că nu ne ajung bani. Dar înainte este sigur. Ascultă, Soția nu o să-ți facă scel? ce? Nu e geloasă? De cine să fie geloasă? Pe mine, de sigur. Pe de tine? <laughs> O oh, da, desigur. Știi, Iura. Uite, dansez acum. t zis cu tine și am impresia că totul e ca altă dată. De parcă leci n-au trecut acești 18 ani. N-ar fi trebuit să mai învici la tine, Iura. De ce? Mi-ai tot sufletul. Și mie la fel. Dar suntem oameni serioși, nu așa? Da. Dintre noi doi, tu întotdeauna ai fost cel mai calculat. Hm. Apropo, duminică avem o excursie cu autobuzul la sus, dar... Poate ne includem și noi, ce zici? Altăbuzile astea Dumnezeu știe unde ne pot duce. și <gântări> Cândva doar ne plăceau atât de multe excursii. Da. Poate ne reamintim? Da, Uleșca. Suntem de acum la vârsta când putem trăi cu amintirile frumoase. Păcate. vă rog să mă scuzați, Lugmila Procofiona. Nu vă deranjez. Mi se pare că ne-am luat rămas bun, tovarășinul Văselsă. Poate ne salutăm încă o dată. Bună seara, Ludmila Procofeună." Bună seara." Îmi mulțumesc. Ludmila Procofeună, dumneavoastră e trist, probabil." Sunt obișnuită de una singură, așa că nu mi trebuie niciodată, tovarășenu, vă să-l săf." Atunci, poate mai bine să plec." Nu, nu mă încurcați." Îmi mulțumesc frumos." despre ce am putea discuta, Ludmila Procofia, un an. Despre referatul am vorbit. Față de ciuperci, sunteți indiferent, Dar ce atitudine aveți față de poezie? Pozitivă. Minunat. Să vorbim despre poezie. În tinerețe singuri, cum puneam versuri, dumneavoastră? N-am avut asemenea înclinație. Păi nici eu n-am avut. Dacă vreți... Am să vă recit ceva și o să vă convingeți singure. Poate nu-i cazul să-mi recitați. Simt tot din adânsul să vă aflu părerea. Aș vrea să vă fac o impresie bună. Dar, molcum, nu trezi nici dor adânc, în sufle, nici fior, că cele scapără și pier, precum și stelele din cer, răsar ca să apună iar. Tu taci și ia minte doar. Hmm. Nu ați reușit să mă induceți. Nu sunt versurile noastre, sunt versuri de Tucef. Niciodată n-aș fi crezut că vă descurcați atât de bine în poezie. Poezia e foarte bună, dar a fost citită oribil. Am. Poate că aveți dreptate, însă, prietenii mei afirmă că citesc destul de bine. Vă flatează! Ați citit îngrozitor. Muzica îmi vă place? Sper că nu o să începeți a cânta. Și de ce nu? Prietenii mei mă asigură că am o voce plăcută. Dumneavoastră, nu cumva ați băut... Ceva plus. Do, de unde? Cum puteți crede un acasă, dacă nu beau? Sunt un mare scandalagiu, de aceea și evit. Ce aș putea să vă cânt? Cred că nu facem. Veți aștepta laude, dar eu sunt obișnuită să spun adevărul. Cu alte cuvinte, sunteți convinsă că am să cânt prost? Mă obosiți tovarăşă novă searaţă. Acum şi să vă cânt ceva. Și oboseală o să vă treacă în date. asta, de exemplu. Doi ochi negri, două stele, sunt durerea vieții mele. Doi ochi negri de tăciu. Am Sunteți în toate mințile Deci nu vă place cum cânt Nimic nu vă place E imposibil să vă intre cineva nu voie Eu însă voi încerca Acum voi dansa Încetați vă rog Nu faceți pe sal din bancul Dansurile moderne de sigur nu vă Plac vă propun un dans popular. Doi doi mascarada doi doi doi doi doi doi doi doi Iurie Grigoriși, domăriți-te, vine rog, devine insuportat. Dole, dole, dole, ce-i cu jocul ăsta, măi? Ce te-a găsit, mă? Ce s-a întâmplat? Dole, ce-i cu tine? Așa, va să zică, tovarășă Caludina, nu vă place cum recit, cum cânt, cum zoc. Prea bine. Dar știi de ce? O pentru că sunteți un om fără suflet. Sunteți un pesmet. O încetează, tolea. Tu să taci. Nu te întreabă nimeni. Nu e nimic, Yuri Grigorievich. Lăsați-l să vorbească. Dumneavoastră n aveți vieți nimic uman. Tolea. În loc de inimă aveți doar cifre și raport. Tolea ieșe afară imediat, încă n-am spus tot. Yuri -l. l să spună tot ce are de puteți concedia. Nu-mi pasă. Îmi pare bine că v-am spus tot ce cred despre dumneavoastră. Iuri Grigorević, vă mulțumesc pentru seara asta minunată. Eu nu e un om rău, Ludmila Prokofi, Poate eu fi băut în plus, mă rog, cu cine nu se întâmplă. Totul a Știți? fost bine, Iuri Grigorević. Mi-a făcut multă plăcere. La revedere. A, vă rog să nu vă supărați. V-am rugat virșii uscate, dar, dar nu e un om rău, credeți-mă. Nu face nimic. Întotdeauna e interesant să afli ce cred subalterni despre tine. Da, dar... La revedere. Fii seama obligă. Ce știți despre Novoselță? Un găgăuță. Burlac cu doi copii. Cum așa burlac? Și de unde doi copii? În dosarul personal nu e indicat așa ceva. Ha, pe când a fost întocmit dosarul? Datele sunt vechi. Vă mai amintiți pe Liza Leontieva, de la contabilitate? Una așa simpatică, blondă... Nu mai lucrează acum la noi. Nu, nu mi amintesc. -am ia a fost soția lui Novoselțev. Zic, că a fost, deoarece pe urmă a început un roman cu revizorul cel de venea despre la noi. Am ah, uitat da, familia. Da, da, mi parcă. Da. Liza a plecat cu revizorul cel, iar copiii i-a lăsat lui Novoselțev. Dar ce fel de mamă e? Cum a putut ea să lase copiii? <laughs> mamă. În familia lor... Mamă, era În genere, e tăcut, timid. nu o să ridice vocea niciodată. Da? Bine, mulțumesc pentru informații, Vera. Poftim. Bună ziua, Pierucică. Bună ziua. Când mi la nu este? Este. E atent. S-a interesat prea mult de dumneavoastră. Da. Bună ziua. Nu spune la Prokofiev, Vă rog să mă scuzați, ieri nu știu ce mi-a venit. Nu am vrut să vă jignesc, dinapoi. Let's look. Anatoli Efremovici. Mm, mulțumesc. Ieri, dacă nu mă înșel, mi-ați declarat că n-am nimic uman. Am îndrugat rugat, și ușcați. Nu acordați atenție, vă rog. De ce? Dumneavoastră confirmați probabil și părerea altor tovarăși din colectiv. Credeți? Toate acestea scalomnii, și eu nu sunt de acord cu dumneavoastră? Eu, eu, eu nici singur nu sunt de acord cu mine. Vă rog să mă credeți. Afirmați de asemenea că fără suflet. Nu, nu e adevărat. Aveți un suflet bun și nobil. De ce mă Ceva Ce v-am făcut? De unde, de unde ați mai luat-o și pe asta? De la Procoveona. Toți vă stimează, vă iubesc. Vin la dumneavoastră cu sufletul deschis, cu... Liniștiți-vă, vă rog. Nu, nu mai plângeți, vă rog. Nu se poate ca dumneavoastră să plângeți. Calmați-vă. Dar nu mai urlați atât. M-ați nebunit. De altfel, plângeți. E bine. E foarte bine că mai sunteți în stare să plângeți. Plângeți, plângeți, Ludmila Procofie, vreau Poate că asta o să vă facă bine. Plângeți. Alo! Cine o întreabă? Eu ocupată. Ministrul? Nu poate vorbea acum nici cu ministrul. Și dacă eu îl mă acum? Cum o să mă prezint în halul acesta? Toată ziua am să umblu cu ochii roșii. Vor fi roșii dacă îi știe, Dacă lăsați să se usuce lacrimile, nu o să observă nimeni. Nici nu mai știu de când n-am plâns. Mă vine să plâng odată Dar știu că nu o să plâng acasă. Singură. Ca și cum un alcoolic ar bea de unul singur. Când o să vreți să plângeți, chemați mă de mine. Dumneavoastră, Natolii Vremăvici, vă e mai ușor. Aveți copii, doi băieți Eu însă. Mă trezesc dimineața. Pun cafeaua. Nu, pentru că aș vrea să iau deșonul, ci din pură obișnuință, pentru că așa trebuie. Mănânc în silă și vin la serviciu. Cabinetul acesta mi a adevărat acasă. Da. Dacă ați știi ce frică-mi e nopțile, Mă rețin aici până când pleacă toți Și mă pornesc în domul de serviciu Nu cuie cabinetele Acasă E doar televizorul. Niciun cățel nu pot ține deci N-ar cine să se ocupe de el Când sună serviciu Am prieteni Sigur Toți să Sunt cu familie Cu grijile lor cotidiene Dar zilele de odihnă Și încă Două Îmi va duce în excursii cu colectivul Îmi strânge piergi mi M-am transformat într-o patrinica. însă am doar 36 de ani. Cum 36? Da, Anătorie Fremovici, sunt mai tânără decât dumneavoastră. noastră Câți ani îmi dați? 33? Mm. Nu sunteți sincer. Pur și simplu, dumneavoastră, Glaprocofevna, vă puneți hainele un pic pus Fiecare își vede liniștit de treburile sale, dar tu alargă și frământă-te pentru toți. Ce cadou să cumpărăm, ce flori? Ludmila Procofiu, da. am văzut la magazinul de consignații o statuietă. Ah. Un cal de bronz, foarte frumos. Numai că eu singură n-am să-l pot căra. Ah, ah, se se poate, poate să meargă cu mine tovară și un ovoselță. Se poate, se poate. Aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră. Vă ascult, Ludmila Procofievna. Aș vrea să-și ceră o consultație, un sfat. În ce privință, Ludmila Prokofievna. Nici nu știu cum să încep. Într-un cuvânt, ce se poartă acum? În ce sens? Vreau să întreb ce e modern acum. Ce propune moda femeilor? Dar dumneavoastră la ce vă trebuie? Ah, Scuzați-mă. Scuzați-mă, vă rog, n-am vrut. Vezi, ne a venit în ospeție o, ah. o rudă din provincie. -te -te. E clar. Așadar... Vom începe cu încălțămintea. Da? Anume încălțămintea subliniază feminitatea. Credeți? Da, desigur. Acum se poartă pantoful cu tocul înalt, îndrăzneț, ah. un pic subțiață. Ah. Un moment, un moment, te rog, am să notez. Deci, tocul înalt, cât mai înalt. Cât mai înalt. Așa, dar, și ah. mai subțire așa. Aha. Uh. Mai departe? Câți ani are rudă scuzați? 36. 36. Picioarele le are frumoase? Mm. Așa, așa, așa. Mm. În cazul acesta, acidele înalte ca de la sine. Da. Uh. ceea ce privește rochile, linia modei e mult mai îngăduitoare. Se poartă uh, Mini, Midi mm. și Maxi. Aha. Da. Um, și Ce-i poți propune Rudei Rudei 36 de ani, da? da. Cred că Midi ah. Da, pentru că Mini e exclus pentru maxienitate Rămâne deci da. midi. da, de, midi. Din stofe sunt la mod cum spuneam, bumbacul, tricotajul, mătasea naturală, dantelele, fel de fel de. știți, uh, gulerele, gulerele cu multă de dantelă, uh, pentru a sublinia silueta, mai ales dacă o are talie. Ah, da. Sunt frumos. Na, poftim. E, și asta încă nu e totul. Asta A. încă nu e totul. pieptă natura, înțelegeți? pieptă natura, De mare succes se bucură perucele. Numai că se găsesc așa de greu. A. Și o slavă domnului. Nu, da, pe... nu, și vă rog, principalul, principalul e mersul. A. Felul cum ne ținem. Da. Să nu uităm despre asta niciodată, înțelegeți? Da, da. Așa și... Înțelege. Având în vedere toate astea. Dacă... Cam așa ceva... A. Ați înțeles? Statulia așa, așa, așa. Da. are greutatea ca lui adevărat. <gătări> nu e așa că e frumos. Mm -hmm. Am fost și la gravor. Priviți inscripția I -a, i -a. scumpului nostru Yuri Borisovici oh. din partea colectivului la 50 de ani. Foarte <gătări> frumos! <gătări> mai aveți nevoie de mine? Nu vreți pot poți pleca. Nu trebuie să la plec revedere. și eu. La revedere! La revedere! Astăzi sunteți bine dispuse? Cum v-ați petrecut seara? Oh, minunat! Merci! Ne-a Mi telefonat un cunoscut, e constructor de avioane, are mașină proprie, ah, da, și m-a invitat la restaurant. Ne-am distrat de minune. Doamneavoastră, arată Refremorici, cum v-ați petrecut timpul? Mm. Mult mai modest. Am plecat acasă cu autobuzul, i-am controlat lecțiile feciorului mai mare, el în clasa întâia, m-am jucat cu cel mic, după asta soția ne-a invitat pe toți la cină, după ce am culcat copiii, am ieșit cu soția la plimbare... Îmi-a E doar știu că n-aveți soție. De ce mințiți? M-a inspirat exemplul dumneavoastră. Dar nu aveți niciun cunoscut care construiește avioane, nu așa? V-aș ruga să lăsați familiaritățile la o parte. Nu uitați că sunteți în cabinetul directorului. E mai pomenit. Ludmila Procovina, Bublikov, am murit. Ce grozavie? Am murit. Când a murit? De ce? N-am clarificat încă numai cine au telefonat la spital? Ludmila Procofevna, tovarășul Novoselțev, câte 50 de copești pentru corana, funerară. Da, da, da. Poftim, imediat. Poftim. Trebuie să-i punem portretul în hol. Se face. Și luați legătură cu familia. Da, da, se face. Ce da, să întâmplă? Ce? ce Din nou câte 50 de copii? E bine, asta îmi trece orice. Ce s-a E viu. Cine? Cine? E -am nezun... ah, ce C E slavă Domnului. La spital au încurcat totul, înțelegeți? Acolo a murit altul. Cu aceeași familie. Din nu ne-au anunțat pe noi. El să imaginați-vă! Tocmai azi a ieșit la lucru și când colo... Și vede portretul înrămat în negru, atâta nu te Să nu ne punești cu alta. La ceva nu mai să caut. <cute> Po mai ardei de râs Dar eu ce mă fac? Florile scumpărate, orchestra e comandată. <laughs> Foarte bine, surățica Pui orchestra să ne ceva vesel Iar florile le munesc femeilor da, bravă, -am, m -am, m -am, strane, frumos, am și bravă. făcut coroanele cu panglici Pe care e scris regretatul lui Bublico De la colectivul <laughs> drag De la colectivul drag Ce de, de care loc, Mama, rame, rame. Rog. Da. Ei, Ce să fac eu acum? <laughs> Măcar ia și mor nu trebuie și <laughs> tovarășul Novoselță. Să ia și raportul. Imediat. Anatole Cremorici, sunteți chemat la Ludmila Procofie, cu raportul. Am înțeles, din imediat. Ați adus raportul? Da, iată-l, puftim. Mm -hmm. Când vreți, faceți treaba Așa mai merge. Eu, în genere... Țin foarte mult la lucrurile meu la Mila Procoviune. Viața fără statistică e imposibilă. Anatolie Efremovici, când am venit, am găsit pe masă buchetul acesta. Da? Cine să-l fi adus? Cum credeți? Habar mă. Poate că... Șura? Care e șura? De la sindicat. Știți... Am încurcat totul. Bublico veviu. Florile însă erau cumpărate și... Şi... Acum probabil ne împarte și ea la toți. Chiar eu am sfăduit știți? Sunteți sigur că șura a adus buchetul? Nu cumva credeți că l-am adus eu? Da. Anume așa cred. Și mai ales nu va ajunge curajul să o recunoșteți. asta e bună. Cu ce ocazie v-aș oferi dumneavoastră flori? Credeți că mie nu mi se pot oferi flori? De ce? Se poate. De ziua nașterii, nou... În ce mă privește, n-am de gând să o fac. De ce mințiți tot timpul? Nu v-am adus eu flori, am spus-o, că doar n-am mâncat mătrăgună. Mai întâi mi-aduceți flori, apoi mă jigniți. Cărați-vă de aici cu tot cu flori. Nimănui noi dintre colegii noștri... Nu i ați aruncat florile în față am impresia că nu sunteți indiferentă față de mine ah, încă un cuvânt și aruncați dumneavoastră vaza aceasta dacă o faceți și pe asta sunteți îndrăgostită de mine ieșiți imediat cine a permis să intrați în afara orelor de primire dacă vă trebuie ceva înscrieți-vă la secretară pentru orele de primire Plecați! Bine, văd mâna la Bine, scuzați-mă. Văd mâna la Prokofievna. Plec, mă scuzați. Anatole aici. vă rog să mă scuzați. Am fost nereținută. mi am ieșit din fire. Dar când ați plecat, M-am gândit că, poate, într-adevăr, nu dumneavoastră ați adus buchetul acela nenorocit. Vă rog să mă scuzeți? Nu, n-ați ghicit. Chiar eu le-am adus. N-aveți un pic de rușine? No, deschis. Bună seara. seara. no, no, bună seara. Nu vă deranjează vizita mea? Ah. no, scoateți no, Mulțumesc. Treceți. Simțiți-vă ca acasă. Mă scuzați, eu no, pe no, no, no, no, no, Da, da, da, da. no, De ce nu spuneți nimic? Mă prinde rochea aceasta? Fiți sincer. asta vă reușește. Și pieptălătura aceasta? E caragios, nu? Ludmila Procofion, sunteți foarte frumoasă și elegant. Vă place, într-adevăr? Foarte mult. Sărători Efraoviți, vă invit să luați gira cu mine. Mulțumesc. Un pic de vin? Se poate. Mulțumesc. În sănătatea dumneavoastră. Mulțumesc. Servis vă rog, salata. Ha, mulțumesc. Ne poftim și dumneavoastră. Mulțumesc. Și pește? Da, mulțumesc. <laughs> <laughs> Știți, Ludmila Procovievna, m-am scris pentru miercuri viitoare să intru la dumneavoastră. Dar pentru ce? O chestiune personală. De ce să așteptați până miercurea viitoare, când puteți rezolva acum problema ce vă interesează? Credeți? Sunt sigură. Când m-am punit la dumneavoastră, mă gândeam să vă spun atâtea. Acum să nu știu cum să încep. Începeți la început. Am o propunere către dumneavoastră. De irraționalizare? Într-o măsură oarecare, da. Sau, o auzim, deci? În ce constă propunerea? Vedeți, dumneavoastră, nici nu știu cum să vă spun. Nu știu cum veți reacționa. I, hai, spune o odată. Încep să am și eu emoții. Știți, sunt și eu foarte emoționat. Nu vedeți cumva pe minerală? Poate o limonadă. Indiferent mulțumesc mulțumesc Mulţumesc. Am, am dat... Stimată Ludmila Procofievna Scumpă Ludmila Procofievă, Propunerea mea... Desigur, dacă e să ne comparăm, Eu, de exemplu... Eu am doi copii, eu un obstacol. Cum puteți spune așa ceva despre copii? Nu mă întrerupeți, vă rog, altfel mă încurc de Eu Ia așa, abia mi-expun gândurile Iată, dumneavoastră, sunteți un conducător minunat, delicat, o femeie simpatică. dar eu. Un lucrător obișnuit. Că e exterior, iarăși, nimic interesant. Totdeauna mă temeam de dumneavoastră. Iată-și acum vorbesc și tremur tot. Nu sunt timp de dumneavoastră. N-aș putea să vă fac fericit. Copiii ce drepți drept sunt răgălași și cu minți, Nu vă supărați pe mine, vă rog. Propunerea dumneavoastră m-a emoționat mult. Aș vrea să cred În sinceritatea dumneavoastră Și Nu pot Și apoi Dumneavoastră nu sunteți Obișnuit Sunteți foarte Simpatic Pe când eu Mă rudmi la Procofeuna Vă rog să nu mă întrebați. Eu v-am ascultat cu toată atenția Până acum, viața mea era doar serviciul. Schimbările mă sperie. Sunt un celibatar. M-am obișnuit să comand. Mai sunt și nereținută. Dar asta încă nu ceva. Eu nu vă cred. De ce? Dacă ați știi cât de scumpă mi-ați devenit ultimul timp. Și eu mi gândesc la dumneavoastră în ultimul timp. Mai mult decât ar trebui. Dar asta n-are nicio importanță. Trebuie să știți am avut parte în viață de o istorie tristă. Venea la mine un om. Venea des. Apoi s-a căsătorit cu prietena mea. Eu n-am de când să mă căsătoresc cu cineva din prietenii dumneavoastră. Nici n să avea posibilitatea asta. Nu mai am prietena. Asta încă nu înseamnă că a să merg după dumneavoastră așa, nita, ta, ni sal. Vă rog să mă scuzați, Ludmila Procoviu, ne? eu așa și n-am înțeles. Primiți propunerea mea, ori nu. Nu știu. E singur. Viața Yuri Grigoriević? Ce aveți nou? Colegii noștri tocmai sunt preocupați de o noutate pe care discută. Ce fel de noutate? Mm. <laughs> Poate că e mai bine să nu vorbim despre asta, cu atât mai probabil, știi despre ce vorba. Interesant. Continuați, vă în într-un cuvânt, e, cum să vă spun, zvonurilor, cum că, cum că nu vă vă curtează. Da, da? e adevărat. Ei, și... E și? Nimic deosebit. Dar asta vă poate compromite? <laughs> Reputația mea e atât de ireproșabilă. Cât de mult era cazul să fiu compromis. Da, dar nu cunoșteți totul. Trebuie să vă privim. Țineți minte, a spus atunci la mine, nu-s atunci a început Novoselță să o cupreșească cu atenție, pentru a-și atinge scopul. Ține a câtodin adinsul la postul de șef al secției. Nu, nu, nu vreau să-l Face față lucrurilor, e capabil, să mai e la mijloc majorarea salariului. Ambiția, în sfârșit... Să nu credeți cumva că am inventat toate astea. Detaliile le cunosc chiar de la el. De exemplu, discuția aceea despre ciuperci. Nu <coughs> vreau mă rog să mă scuzați. Vera, intră, te rog la mine. Ia și carnetul. Imediat. Sunt gata? Vreau să-ți dictez un ordin. Scrie, deci. Anumi în calitate de șef al secției de mărfuri industriale. Industriale. Conform schemei bugetare. Bugetare. Iscălitura mea. Scuzați-mă, dar n-ați spus pe cine. Notați. Novo Sercev. Novo Sercev. Anatoli Efremovici. Anatoli Efremovici. Am notat. Bună ziua. Las loc tărei, Sercev. cumpărat bilete pentru circ. Vroiam să vă invit la teatru, dar n-am reușit să fac rost, nu mai erau. Vă place circul? Doar așa n-am vărsat cef. Vreau să vă felicit. Am căutat mult o candidatură potrivită. Nu asta suntește o fiere hotărâtă, energică, întreprinzătoare, chiar foarte arșițe. Într-un cuvânt, am iscărit de acum ordinul prin care sunteți numit șef al secției. De ce ați făcut asta? Ce rău v-am făcut? Ce s-a întâmplat? S-au întâmplat multe. Însă cu mult mai înainte. Aveți o perspicacitate de invidiat. Nu fiecăruia i-ar fi venit fericită ideea. De a curta pe cineva din anumite Impolturi. Simțeam eu că totul O să se termine astfel. Desigur, Nu trebuia să vă curtez În numele carierii, Dar parcă puteam ști Că o să vă îndrăgesc până la urmă. Eu vă iubesc, Ludmila Procofieuna, Vă rog să mă credeți. Sunteți un om periculos, Tovarășa, nu vă sărță. Eu vă iubesc, Furibiet. Nu vă cred. L-ați crezut însă pe Samohovalor. Puteți începe lucrul. Aveți un lucru nou, interesant, se cer multe eforturi, imaginație. Ați obținut doar ceea ce vroiați. Eu renunț la acest post. Prea mult mă costă. Din nou mințiți. Birushka. Da? Transmite-te, rog, cererea asta a Ludmila Procofievna. Poftim. Anatolii Efremovici, vă cheamă Ludmila Procofievna. Am luat cunoștință de cererea dumneavoastră, tovarășe. novus. Voi scrie alta. Vă avea aceeași soartă. Tot una voi pleca. Nu mai vreau să lucrez sub conducerea dumneavoastră. Veți lucra. Eu nu vă semnesc cererea de eliberare. Am nevoie de dumneavoastră. Sunteți un lucrător de neînlocuit. Oameni de neînlocuit nu există. O să găsiți în locul meu pe cineva mai tacticos, cinstit care nu minte. Și dumneavoastră o să găsiți o șefă mai frumoasă, mai tânără. O să-mi găsesc, fiți pe pace. mai e o problemă. Dumneavoastră, întotdeauna dați buzna în cabinetul meu special pentru a mă jicni. Eu nu dau buzna. Sunt chemat mereu și-mi răbdând lucru. Plecați și ocupați-vă de lucru. Nu vă reține nimeni. Vă mă rețineți dumneavoastră. Iscăliți-mi cererea. Bine. Scrieți-o și indicați cauza plecării. Păftim. Directorului. Cerere. Poftim. Aici e indicat totul. Vreau să zic că eh? plecați deoarece directorul organizației noastre, tovarășa că luchina e un despărt tiran. Anumite de atâta. Ești foarte sensibil, atent, ai un suflet sincer. Încetează să-ți mai bați joc de mine. Nu permit. Ești foarte original, un adevărat bărbat modern. Încetează odată. Ești foarte drăguț, încântător chiar crezi că dacă ești director, îți poți permite totul. Ești insuportabil. Eu mai repetă. Da. O să-ți-o iert. Te urăsc. Să știi că te iau la palme. Cum să nu? Chiar o să-ți permit. B bună ziua. <se không variables> Ce-ți Intrăți Intrați întotdeauna fără să bateți la ușă. Ce s-a mai întâmplat? Strângem de la toți câte o ruble. Cadou pentru ala Fedoseeva. Oho, Prețurile cresc. Data trecută, pentru mașa Sirezniova, am pus câte 50 de copeci. Păi bine, Fedoseeva are gemeni. Depuneți banii și escaliți-vă. Bine. vă Vaselțăf. Începe în sfârșit lucrul cu secția noastră. Nu pot să accept. Toți vor spune că ți-ai avansat soțul. Depuneți încă câte 50 de copeci. Pentru ce? cadou de nuntă din partea colectivului. Pentru cine? Cum pentru cine? Pentru nunta dumneavoastră? Depuneți banii <laughs> și <-i> scăliți? <laughs> <laughs> Spectacolul radiofonic Colegii, după piesa omonimă de Emanuel Braginski și Eldar Reazanov. Înregistrare din anul 1977. La realizare și-au dat concursul actorii: Constanța Târțău, Anatol Răzmeriță, Valeriu Cupcea, Viorica Chircă, Ninela Caranfil, Diana Barcaru și Iurie Negoiță. Regia artistică: Ilii Stratulat. Regia de sunet Nina Vârlan